Välkommen till Vetenskapsteori ABC. Jag heter Kristoffer Kullenberg och detta är en podd om vetenskapsteoretiska problem. Idag ska vi prata om den skotske empiristen och skeptiken David Hume som levde och var verksam under 1700-talet. Hume tillhör de stora namnen inom upplysningens vetenskapsteori och har haft ett inflytande på kunskapsteorin som är jämförbart med Descartes, Kant, Bacon och Newton med flera. Och för att vi ska få ett grepp om Hume så kommer jag ta upp följande saker. I den första delen så kommer jag att ge en överblick över Humes bidrag till vetenskapsteorin och vilken betydelse det fick för den efterföljande debatten. Sen i den andra delen så kommer jag presentera de viktigaste vetenskapsteoretiska problemen som Hume satte fingret på och utvecklade. Det första problemet som jag kommer att diskutera är distinktionen mellan förnuftskunskap och erfarenhetskunskap. Alltså det som Hume kallar för Relations of Ideas respektive Matters of Fact. Och det här problemet kallas även för Humes Fork. Därefter så kommer jag prata om induktionsproblemet enligt Hume. Alltså att ett finit antal observationer inte kan bevisa eller härleda en allmänt giltig lagbundenhet i naturen. Mer om det sen. Det tredje problemet som delvis är relaterat till de två tidigare nämnda problemen är problemet om kausalitet eller bättre känt som problemet med orsak och verkan. När jag sedan har diskuterat de här problemen så kommer vi att gå vidare med att borra ännu djupare in i dem genom att närläsa passager ur Humes kanske mest tillgängliga och omfattande text An inquiry concerning human understanding från 1748. Och fokus kommer här att ligga på kapitel 4 som då går in på Humes Fork som jag var inne på tidigare. Men även kapitel 7. där eh, kausalitet och det så kallade induktionsproblemet eh, diskuteras i detalj. Okej, okay, så... En kort vetenskapsteoretisk biografi över Hume. Uh, David Hume var, som jag sa tidigare, verksam under 1700-talet i det som vi ofta kallar för den skotska upplysningen. Och som i sin tur var en del av den bredare upplysningsfilosofiska strömningen i Europa under 1700-talet. Den skotska upplysningen kan man även se som en förlängning av den vetenskapliga revolutionen. Och den hade kommit att påverkas av framväxten av de nya vetenskaperna där framförallt fysik och matematik hade nått stora framsteg. David Hume brukar räknas som en empirist när det kommer till hans grundläggande vetenskapsteori. Och dels går det att förstå hans tankar som en förlängning utav Francis Bacons empirism som ju eh, kommer till oss på 1600-talet. Och eh, men och även då Francis Bacons induktiva logik. Men Hume hämtade också eh, inspiration från andra empirister. Till exempel John Locke. Hume har haft ett enormt inflytande. På både den empiristiskt inriktade vetenskapsteorin. Men precis lika mycket på den rationalistiska vetenskapsteorin. Som utvecklades parallellt med empirismen empirismens kart. Så även om Hume... Kan räknas som en empirist så har han haft en enorm påverkan på den motsatta eller parallella eh, traditionen rationalism. Humes skeptiska empirism skulle exempelvis få ett enormt inflytande på Immanuel Kant. Eftersom de problem som Hume presenterade gav Kants rationalistiska utgångspunkt en serie utmaningar som bara var tvungna att lösas. Det här är Kants en av Kants stora utgångspunkter, att lösa Humes problem. Men ur en vetenskapsteoretisk synvinkel så är Hume extraordinärt viktig eftersom han är först ut att presentera helt enkelt ett antal centrala problem för kunskapsteorin i allmänhet. Det första problemet som vi också ska gå in på i detalj när vi närläser stycken ur Inquiry kallas ibland för Humes fork eller Humes gaffel kan vi ju översätta detta till. Helt enkelt. Någonting som delas i två, som en tudelad gaffel. Med Humes folk menas den tvådelning av hur vi når kunskap som vi sedan kan ta betecknat som kunskap a priori respektive a posteriori. Det vill säga före erfarenheten och efter erfarenheten. Det är det som a priori och a posteriori betyder. A priori. Enligt både Hume och Kant innebär kunskap som vi kan vara helt och hållet säkra på utan att blanda in den empiriska erfarenheten. Till exempel 2 plus 3 är lika med 5 eller ens triangel har tre sidor. Det här är kunskap a priori. Vi behöver ingen erfarenhet för att räkna ut att 2 plus 3 är 5. Vi behöver inte se en, en enda triangel. För att veta att en triangel har tre sidor. Det ingår i definitionen av en triangel. Hume kallar denna första kategori för relations of ideas. Kunskap som däremot uppstår på grund av sinneserfarenhet. Kallar Hume för matters of fact. Och bara som en jämförelse då. Matters of fact skulle Kant kalla för kunskap a posteriori. Den naturdelning, alltså... Humes fork eller gaffel tänker vi då som ganska så grundläggande. Vi ser det ganska naturligt man tror, att det finns en typ av kunskap som vi tänker oss fram till som alltid är sann så länge vi räknar rätt eller drar korrekta logiska slutsatser. Å andra sidan finns det massvis med kunskap som är helt och hållet beroende av erfarenheten. I princip allt vi vet om planeter, växter och djur eller kemiska föreningar är kunskap som har sin grund i fakta eller matters of fact för att använda Humes terminologi. Men när de här idéerna presenterades i slutet av 1700-talet så var de ganska så kontroversiella. Speciellt när man jämförde dem med de mera traditionella skolfilosofin som undervisades på dåtidens universitet. För... Om den a-prioriska kunskapen kunde nå en nödvändig säkerhet under alla omständigheter var två plus tre lika med 5 och alla cirklar var runda per definition så leder den empiriska erfarenheten om fakta av att bara vara sant i den grad som den mänskliga erfarenheten satte gränserna. Människans begränsade förmåga att observera världen och samla på sig empiriska erfarenheter gjorde att kunskap inhämtad på detta sätt aldrig kunde betraktas som absolut och nödvändigt sann. Även om jag varenda natt i tio års tid observerade planeternas banor med mitt teleskop eller om jag varje dag under samma tid gjorde om samma experiment i mitt laboratorium så skulle jag ändå inte kunna vara säkrare än summan av mina begränsade observationer. Kort och gott. Jag skulle nå en väldigt hög grad av sannolikhet att mina upprepade experiment och observationer kunde förutsäga vad som skulle hända härnäst. Men jag skulle aldrig kunna vara helt och hållet säker. Detta problem kallas ofta för induktionsproblemet. Alltså att de slutsatser vi drar baserat på våra empiriska erfarenheter inte på ett logiskt nödvändigt sätt kan ge oss prediktioner om framtida händelser. Även om jag har en stor mängd observationer bakom mig noggrant nedtecknade och sparade matters of fact så finns det inget i denna datamängd av empiriska erfarenheter som med nödvändighet säger att de mönster och lagbundenheter som jag upptäckt hittills kommer att vara giltiga vid nästa observationstillfälle. Ett närbesläktat problem med... Det här induktionsproblemet är problemet om kausalitet, det vill säga orsak och sedan verkan. Hur hänger de ihop? Hume ställer frågan om varifrån våra föreställningar om necessary connections eller nödvändiga kopplingar egentligen kommer. Det kan inte vara genom erfarenheten eftersom den ger oss bara att vi först ser en händelse och sedan en annan händelse. Dessutom är ju eh, våra erfarenheter även begränsade om, av induktionsproblemet- som vi pratade om precis här alldeles nyss. Men vad är det egentligen som kopplar samman då de här två händelserna? Alltså orsaken å ena sidan och verkan å andra sidan. Om jag håller upp en penna i handen och sedan släpper taget om den- så faller den ju till marken eller till bordet. I ena stunden så befinner sig pennan i min hand- i andra stunden så ligger den på bordet. Om jag har en skarp syn så kanske jag kan se pennans snabba fall genom luften till och med. Men vad var det då som orsakade pennans fall? Ja, enligt Newtons fysik som ju var Humes referenspunkt så är det ju gravitationen som verkar som en osynlig kraft på pennan. Och det är det som då är orsaken till att den faller. Å andra sidan, enligt Einstein så är det en konsekvens av att jordens massa kröker rumtiden som då gör att pennan faller. Här har vi alltså två naturvetenskapliga förklaringar till vad det är som är orsaken till en viss given verkan. Alltså att min penna faller till bordet. Men, argumenterar Hume, det är inte möjligt att med erfarenheten direkt erfar ett fenomen såsom gravitation. Allt vi kan observera är effekterna av gravitationen. Jag känner min kropp väga ner mot mina ben och fötter när jag står upp. Jag kan till och med se på film när en rymdraket avfyras och kämpar sig ut ur jordens gravitationsfält. Men den osynliga kraften gravitation, den ser jag inte direkt. Inte heller ser jag en einsteinskt krökt rumtid- utan det enda jag ser är konsekvenserna av en sådan krökt rumtid. Så orsak och verkan är inte möjligt att erfara direkt med sinnena. Men menar Hume, kausalitet är inte heller tillgängligt för förnuftet- eller det rena förnuftet som Kant sen skulle komma att kalla det för- och eh, inte heller då för den a prioriiska kunskapen. För när det kommer till sådana naturlagar om orsaker och verkan som till exempel gravitationen, så finns det liksom inget logiskt sätt att härleda dessa eh, ur varandra. Så vi kan då, enligt Hume, inte ta till oss orsak och verkan genom att försöka härleda gravitation ur objekten penna eller bord. Alltså, penna och bord. Innehåller inte som begrepp begreppet gravitation. Och det här kanske låter lite konstigt då. För att även om vi då skulle kunna argumentera för att en penna är ett utsträckt ting i rummet. Som består av materia, kanske plast och rostfritt stål och andra typer av material. Uh, och... Den här materien då ger den en massa och massa leder i sin tur till att den i närvaro av en ännu större massa, det vill säga jorden, jordklotet som vi står på, kommer att dras emot den. Så på ett sätt då skulle vi kunna säga att i någon mening finns gravitationen i pennan. Men så resonerar inte Hume, för Hume säger att det där är egentligen inte alls en en, en logisk härledning. Utan det där är bara härledning i succession. Och med succession så eh, ur så att säga den ena momentet. Eller den ena händelsen av att pennan är, med, är i min hand. Och den andra händelsen att pennan ligger på bordet. Så det enda som är tillgängligt för både erfarenheten och för förnuftet är att se de här två händelserna i successionsordning efter varandra. Vi kan inte härleda den här specifika händelseförloppet av fallande. Denna kraft som gravitationen då skulle utgöra i utifrån newtonsk fysik. Den går inte att härleda direkt ur begreppen penna eller bord eller jordklot. Detta leder Hume till att konstatera. Att det som vi kallar för orsak och verkan, det som vi ofta är så bergsäkra på egentligen är en fråga om habit, alltså vanan eller sedvänjan som uppstår när vi gång på gång ser orsak och verkan upprepas framför våra ögon. Då är det vi själva som människor eller som mänskligt tänkande varelser som via vanan kopplar ihop de här sakerna som egentligen inte är nödvändigt kopplade med varandra. Okej, okay. hur ser då dessa idéer ut i Humes egna ord? An inquiry into human understanding publicerades första gången 1748- den är helt central för de klassiska vetenskapsteoretiska problemen om hur kausalitet är möjlig eller omöjlig att nå kunskap om, huruvida relationen mellan det förnuftsmässiga tänkandet a priori och den empiriska erfarenheten, alltså a posteriori ser ut, samt i allmänhet för den skeptiska hållning som präglar många vetenskapsteoretiska perspektiv än idag. Det finns även ett kapitel- i den här boken som handlar om mirakel som i vissa utgåvor faktiskt censurerades ut ur Inquiry. Eftersom det kan uppfattas som kritiskt mot kyrkan och religionen. Men mer om det senare. Vi börjar då med Hume's Fork som vi var inne på tidigare. Den dyker upp i kapitel 4 som heter Skeptical Doubts Concerning the Operations of the Understanding. Uh, här introducerar Hume distinktionen mellan då relations of ideas och matters of fact. Där den föregående då hänvisar till den slutledning som kan göras a priori, Alltså enbart genom förnuftsmässigt resonerande. Men relations of ideas, denna kunskapsform, den är då bara sekundär för Hume. För i första rummet så kommer alltid fakta eller matters of fact som endast kan nås av erfarenheten. Och eh, det är på grund av detta som då hans filosofi kallas för en slags empirism. När det kommer till kausalitet då, eller kausen-effekt så är det den högsta formen av kunskap om naturlagarna. Och eh, eftersom orsaksförhållanden då Alltid grundar sig i erfarenheten och är helt och hållet otillgänglig för förnuftet. Endast genom att erfara hur vissa händelser leder till andra händelser kan vi skapa en förståelse för orsak och verkan. Och I den här tvådelningen, då, i Humes tvådelning eller Humes fork, så är det bara i den första då a-prioriska kunskapsformen som vi kan använda oss av motsägelser. Alltså contradictions i Humes terminologi för att avgöra om någonting är sant eller falskt. Så om jag säger 2 plus 3 är lika med 6 så innebär det ett avsteg från eh, aritmetikens regler som innebär en slags motsägelse. 2 plus, 3, 2 plus 3 är lika med 6. Det är en motsägelse utifrån matematiken. Eller om jag säger att en triangel i ett euklidiskt rum har fyra kanter, så kan jag genast säga att jag motsäger mig själv och de definitioner som jag utgår ifrån. Men när det kommer då till erfarenheten, den empiriska erfarenheten, a posteriori, då säger Hume så här: That the sun will not rise tomorrow. Is no less intelligible a proposition and implies no more contradiction than the affirmation that it will rise. We should in vain therefore attempt to demonstrate its falsehood. Were it demonstratively false, it would imply a contradiction and could never be distinctly conceived by the mind. Okej. Okay. Vad säger Hume? Jo. Vad Hume vill säga med det här exemplet är att till och med sådana saker som vår empiriska erfarenhet har visat oss med största möjliga beviskraft. Sådana saker som att solen går upp och ner. För fram tills nu så har solen gått upp varje dag men vi kan inte vara demonstrativt säkra på att huruvida solen kommer att gå upp imorgon eller inte. Påståendet solen kommer inte gå upp imorgon är på sin höjd väldigt osannolikt och kommer troligtvis visa sig vara falskt. Men det finns ingenting i denna sats som skulle innebära en logisk motsägelse. Allt vi kan göra, menar Hume, är att invänta morgondagen och se vad som händer. Exemplet halter lite grann förvisso solen går egentligen inte upp. Utan det är ju jordens egna rotation som gör att det ser ut som att den stiger upp i öster. Men det spelar egentligen ingen roll. För vad Hume vill säga är att till skillnad från satser och påståenden där vi så att säga kan gå in i bara den uppställda logiska strukturen och avgöra om någonting är sant eller falskt så måste vi och är endast utelämnade till den empiriska erfarenheten för att kunna veta om solen kommer gå upp imorgon eller inte. I del 2 av sektion 4 så introducerar Hume det som vi idag brukar kalla för induktionsproblemet. Först så formuleras det generellt, ungefär så som det problem som uppstår när vi baserat på tidigare erfarenheter tänker oss att vi kan göra en prediktion om en händelse som ännu inte har inträffat. Och för att illustrera detta då så Hume har ger ett exempel och det handlar om bröd. Så... Baserat på mina tidigare erfarenheter så kan jag dra slutsatsen att alla brödskivor som jag har ätit hittills under min livstid har gjort mig mätt. Då kan jag göra förutsägelsen att även nästa skiva bröd kommer att orsaka mättnad. Men Hume avfärdar detta som att det skulle röra sig om en nödvändig sanning som skulle hålla filosofiskt. För Förvisso kan vi använda kunskapen om bröd i vardagserfarenheten men för att skapa en säker vetenskap så duger inte det. Induktion, även om Hume inte använder just detta begrepp här lider alltid av att en sådan logik aldrig med säkerhet kan veta att nästa brödskiva har samma effekt som tidigare brödskivor har haft. Kausalitet kan inte avgöras demonstrativt ändast den empiriska erfarenheten ger oss först en observation av en brödskiva och sedan en observation av mättnad i magen. Hume kallar såna här kausala härledningar för inferens eller inference. Alltså sättet som vi kopplar ihop. Jag har alltid erfarenit att bröd har gjort mig mätt till bröd gör mig alltid mätt. Det är en fråga om inferens eh, slutledning. Men problemet med inferens är enligt Hume att det inte finns någon nödvändig koppling mellan å ena sidan den serie av tidigare erfarenheter som jag grundar mig på och den framtida prediktionen som jag gör. Det finns inget som medierar mellan dessa två påståenden förutom möjligtvis våra vanor eller habits eller customs är också ett begrepp som Hume använder sig av i inquiry. Och detta leder då Hume till slutsatsen att kausalitet inte är möjlig att nå säker kunskap om på ett demonstrativt eller a priori sätt. Och därmed blir inferens ett problem för alla vetenskaper som baserar sig på empiriska observationer. Så astronomi, biologi eller samhällsvetenskap för den delen är discipliner som till skillnad från matematik och geometri kommer att behöva konfrontera induktionsproblemen varje dag. Men Hume går till och med längre än så. Han tar upp ytterligare ett induktionsproblem som kanske är mera bekant. Ibland kallas det för hur man går från ett finit antal observationer till en allmän generalisering. Problemet är även kopplat till kausalitet och hur vi tenderar att se likheter eller similarities när vi erfar världen. Hume ger ett nytt exempel som även denna gång är en maträtt. När vi i... Våra livserfarenheter äter, låt säga, hundra ägg. Så erfar vi likheter i smak, färg och konsistens. Vi äter ett ägg efter vartannat och vi kan äta tio, 10, hundra 100 eller tusen ägg under våra liv. Så efter de här hundra äggen då, så tar vi som vana att dra slutsatsen att alla ägg har denna smak, en viss smak, en viss färg och en viss konsistens. Det är, eh, föreställer vi oss, så som ett ägg är. Vi säger att de alltid har dessa sensible qualities. Det är som att vi tänker eh, nästan automatiskt att ägg eh, har någon form av essens eller inneboende liksom vara. Men. Som i fallet med den svarta svanen. Om det är någon som känner till det här exemplet. Om alla svanar är vita tills man råkar hitta en svart svan. Så på samma sätt som då det här klassiska exemplet. Så är det ju fullt möjligt att tänka sig att ägg nummer 101. Vi äter 100 ägg och sen så kommer vi till ägg 101. Som vi äter har en helt annan smak, färg och konsistens. Kanske... Är det ett ruttet ägg eller ett ägg från en annan fågel än de hönsägg som vi baserat på våra tidigare erfarenheter på? Ett annat sätt som Hume beskriver detta på är att föreställningen om lika sensible qualities, hur det smakar, vilken färg det har, vad det, hur det framträder för oss, för våra sinnen, är en indikator på att samma secret powers har orsakat den. Det är en sån här typisk vanföreställning som leder oss fel. Det vill säga att bakom så att säga äggets vithet, dess smak och dess konsistens och så vidare så finns det en hemlig eller osynlig kraft som producerar just den här typen av regelbundenhet. Så även då om här så finns det då menar Hume inte något som medierar mellan äggens smak och färg och konsistens till den här kausala mekanismen då även kallad magisk kraft som orsakar de här sensibla kvaliteterna. Ja, vad är då dessa magiska krafter för någonting som Hume talar om och varför är han så upprörd över att vi tänker oss dem? Egentligen så är den här diskussionen är ett sätt som Hume försöker hamra in sitt budskap om- att det inte finns någon inneboende essens som kan ge oss kausalitet a priori. Det finns liksom ingenting som är inskrivet i en idés substans som gör det möjligt för vårt tänkande att dra slutsatser om orsak och verkan. I kapitel 7 så skriver Hume- The scenes of the universe are continually shifting and one object follows another in an uninterrupted succession. But the power or force which actuates the whole machine is entirely concealed from us and never discovers itself in any of the sensible qualities of body. Okej, okay, vi tar det här rad för rad. Universum är i ständig förändring, säger Hume. Det ena händer efter det andra i successionsordning. Men den mystiska eller magiska kraft som får allt i universum att förändras från planeternas banor till spårvagnars framfart i städerna till de elektriska signaler som färdas mellan neuronerna i min hjärna den kraften går inte att härleda ur planeternas, spårvagnarna eller neuronernas kroppar. En sådan kraft, en sådan magisk kraft, om den än skulle finnas till, förblir enligt Hume fördold i vårt förnuftsmässiga tänkande och kan bara beskådas av erfarenheten som något som på sin höjd verkar upprepa sig med stor sannolikhet dag för dag, succession för succession. Och i samma andemening säger Hume We know that in fact Heat is a constant attendant of flame But what is the connection between them We have no room So much as to conjecture or imagine Så samma argument gäller här Vi vet att en eldslåga och värme uppträder samtidigt de flesta av oss skulle ur minnet kunna säga varje gång jag har fört handen tillräckligt nära en eldslåga så har jag känt värme. Men erfarenheten ger oss bara kunskap om denna samtida existens, inte vad den exakta kopplingen är. Inte heller en analys av vad en eldslågas egentliga substans är för något eller värme för den delen skulle ge oss en koppling mellan de två fenomenen. För visso skulle man kunna säga att vi idag har en massa kunskap om vilken roll bränsle, syre, energi, koldioxid och vatten och så vidare spelar i processen när vi tänder eld på veden i en spis. Kemi och fysik har gjort stora framsteg sedan 1700-talet och tur är väl det. Men detta löser ändå inte hymskt problem. För det första så lägger egentligen bara vi till ytterligare idéer till den kausala kedja som vi försöker skapa. Det finns inget i varken syre, energi eller koldioxid som ger oss en nödvändig koppling mellan en låga och värme. De är förvisso delar i förklaringar men utan att vi upprepade gånger har bedrivit experiment, fogat dem till varandra genom habit och erfarenhet så har de inget intrinsikalt eller substantiellt nödvändigt i sig som förbinder dem. Så vi kan inte säga på samma sätt som en triangel, när vi säger en triangel har tre kanter. Så vi kan inte säga det på samma sätt när det kommer till ett fenomen som är tillgängligt för erfarenheten. Att en eldslåga innehåller värme. Det finns ingenting i eldslågan som en nödvändighet ger oss eh, en definition som säger att en låga måste innehålla värme. På samma sätt som en triangel måste innehålla tre sidor. Vad har då Hume för relevans idag? Eller kanske idag eh, i bred mening som en fortsättning på eh, det efterspel som hans idéer lämnade i det västerländska tänkandet. Ja, vi kan ju börja med vad som hände direkt efter att eh, Hume har eh, publicerat sina böcker och eh, sitt livsverk. Eh, och till exempel då, när Kant eh, fick läsa Hume så väcktes han, som han själv beskriver det då, ur en dogmatisk slummer. Vilket som småningom ledde till hans kritiska filosofiska projekt. Eh, det här låter ibland som en anekdot. Eh, när Kant säger Hume väckte mig ur min dogmatiska slummer så låter det lite som eh, någonting som har eh, hittats på i efterhand och som ett sätt att re liksom rekonstruera filosofihistorien. Men det är faktiskt så att vi kan hitta det här citatet. Um, och eh, um, om vi är lite noggranna och letar så är. Så för den som vill veta exakt vad Kant skrev om dogmatisk slummer så kan uh, man läsa det i det som på engelska då har översatts till Prolegomena to any future metaphysics. Uh, där skriver uh, Kant uh, så här, översatt i engelska. I freely admit that the remembrance of David Hume was the very thing that many years ago first interrupted my dogmatic slumber and gave a completely different direction to my researches in the field of speculative philosophy. Där säger Kant. Och på vilket sätt väcktes då Kant och vad var det för någonting som han väcktes ifrån eller vad hände när man vaknade ur en, ett slummer på det här sättet? Det är egentligen en längre historia, men i korta drag så kan man säga: då att Humes skepsis, eller Humes skeptiska filosofi, som ifrågasatte att vi kan nå kunskap om orsak och verkan a priori eller bara med hjälp av relations of ideas. Den kritiken som han då. På ett så radikalt sätt begränsade förnuftets möjlighet till säker kunskap. Eh, när Hume gjorde detta då så blir det för Kant i sin tur då, en skeptisk hållning som går för långt. Eh, så även om, Humes, eh, även om Kant säger så här om Hume att eh, Tack så mycket för att du väcker mig men du har gått alldeles för långt skulle man kunna säga var Kants reaktion. Så om vi sedan läser kritik av det rena förnuftet och även då eh, Prolegomen Nature Future Metaphysics som jag citerade ovan här då så är ett av kärnuppdragen i Kants projekt att skapa möjligheten till syntetiska omdömen a priori. Och det här är givetvis en hel, eh, eh, en hel timmes föreläsning bara för att definiera vad det är för någonting. Men kort sagt Möjligheten att skapa ny kunskap om de rena naturlagarna- med hjälp av förnuftsmässiga resonemang a priori. Det är något som vi kan kalla då för eller kan kalla för syntetiska omdömen a priori. Och Detta säger Hume, det är omöjligt. Vi kan inte använda oss av förnuftet för att skapa ny kunskap. Den genererar ingen ny kunskap. Den genererar heller inte möjligheten till att göra slutledningar- om orsak och verkan. Och orsak och verkan är ju så att säga grunden i naturlagarna. Så äh, detta blir då Kants projekt. Och det här är kanske det största direkta inflytandet. Som Humes äh, filosofi får äh, under slutet av 1700-talet. Och in vidare sedan fram tills idag skulle man kunna säga. Och äh, om Kant sedan lyckas med detta att rädda den kritiska filosofin från Humes stora skeptiska kritik här. Det är en, ett ämne för en annan gång. Men Hume får också sen ett stort uppsving under 1900-talet som en central referenspunkt för den logiska empirismen eh, och vinkretsen som då blev verksamma under 1900-talet. I kölvattnet av de enorma vetenskapliga förändringarna som skedde under 1900-talet, allt från Relativitetsteori, kvantmekanik, genetik, stora paradigmskiften som om våra mest grundläggande kategorier om tid, rum, liv, ärftlighet med mera. Så börjar man allt mer lyfta fram Humes skeptiska empirism som det enda filosofiska system som stod sig när naturvetenskaperna helt och hållet transformerades i grunden. Kanske är det här som Hume står med oss även idag. Som en skeptiker av den allra finaste sorten. Vi får verkligen inte blanda ihop upplysningen skeptiker med internettrollen som tror sig vara skeptiker. Eller för den delen föreningen vetenskap och folkbildning som ibland också kallar sig för skeptiker. Vi får inte blanda ihop Hume och den skotska upplysningen med de här samtida fenomenen. Men Hume står kan man säga, fortfarande och påminner oss om att vi alltid måste vara uppmärksamma även på de mest grundläggande sakerna som vi tar för givna om orsak och verkan. Hur har vi kommit fram till att det ena leder till det andra? Granska varje tanke i detalj, varje erfarenhet och avgör sedan hur säker du egentligen kan vara.